Hamaikagarren unitatea, B, lan eskaintzak, Iru. Saltzale lanetarako bi partzona behar dituzte, hogeita Iru berrogei urte ditartekoak. Batxilergoa eta euskara eskatzen dituzte. Esperientzia ezta beharrezkoa, baina B bat gidabaimena bai. Lanpostu honetarako komunikatzailea eta irekia izatea balio etxiko dute.